Sen cuarta prinsis, fai na, sinto Boas tardes, benvidos a este noso programa sempre en Galicia mm, Non sei se notarán a faltar a miña intervención a semana pasada Pero hoxe, estamos aquí ao frente Canda o noso amigo Armando e o noso técnico Marc, boas tardes a todos Boas tardes, Xulio, eh, todos os ointes aquí de Radio Cornolla oh, Lembren sí. que estamos no 104.6 da FM exactamente 104.6 da FM E eh, en internet E en internet, internet eh, no, bo, eh, no Facebook Facebook <risas> Facebook.com, <risas> Facebook. sempre en Galicia Ai, gracias a un técnico que temos por aí sí. Temos unha página de todo Vamos, hemos a ir colgando unhas cuantas, cuantas fotografías Que temos por aquí, xa verás Interesantísimas, ademais sí, Para que nos vayan vendo O novo look, non? Bueno, algúnas cousas que imos <risa> tendré <risa> Fala... alguna cousa máis colgaremos Fala... Más adiante, Falando en fin Falando de novidades, o que, que quero dicir E a todos os nosos é que o noso programa que, que encetamos aí xa dúas semanas Pois este esta temporada Queremos que mm, Darlle un novo xiro E parece ser que a nosa directora ten previsto mm. Facer eh, intervencións Deportivas mm. relacionadas Ca cidade, é dicir mm, Cuestións que te están relacionadas co fútbol E cuestións que están, estarán relacionadas está en Cobásquet por lo tanto a partir das sete cuarto oxe concretamente teremos retransmisión deportiva do fútbol deportivo fútbol club mm, Cornella no sé si o club deportivo de Cornella o fútbol club de Cornella o sí que sí, que así que teremos tres cuartos de hora menos Juan Antonio de Amores será o que intervindrá precisamente para radiar este, mm -hmm. este esta retransmisión mm -hmm. deportiva e bueno Pois nos deixaremos o programa entón, a, esa, a, a esa hora, a esa hora eh, Quedarán en boas mans Posto que quedarán con información deportiva Da cidade E a pois... minteira semana seguro Que teremos outro tipo de intervención E moitísimas cousas más es... Máis novidades que te, te hai preparadas seguro. Pois mira, eh, eu solamente era que ir, eh, Saludar a dous seguidores Un vivei que preto a radio Vale Que é Teo Fernández Teo Teo Teo, felicitacións por aguantarnos oh, e por seguirnos Exactamente E outro amigo Sí Carlos Alonso Carlos Pois tamén nos sigue E xa me dixo Porque eu vou colgando no Facebook E entón xa me dixo Bueno, pois pues, ti falas E sí. nos poñemos a orella Moi ben Bueno, pois pues para poñer a orella Queremos poñerlle precisamente música Música que vai adobando Adubiando, como diría dicía aña abuela Adubiando a nosas as nosas intervencións, que inmediatamente teremos a intervención con Galicia, como veis a línea. Uh -huh. Veña, música logo. Baixamos un poquíña voz por, a, digo, a música para poder eh, empezar a comunicarnos xa con Galicia porque a Alina baixa limia que seguro que hoxe non terán demasiado. Ademais hoxe que nos vaian dicindo Porque estou interesado Porque eu son do Celta sí. Estou interesado Porque este ano O Celta Venga eh, O xe está en Madrid E comenzou xa Xa vale. o partido É sí. que nos vai dicindo Porque xa comenzaba a 6 bueno, vale, A vale. ver que nos vai dicindo Como vai Porque Bueno, eso Como como información Complementaria eh, Exactamente vale, vale. eso Xa diremos Xa, xa, xa, xa perguntaremos Nosos amigos Pero en realidade O que nós queremos É falar con Coa Baixa Línea Porque Denda Baixa Línea Sabes que Xosé Mela sempre nos ten sí. preparado um, Alguna, Algún cous, persoaxe Cousas interesantísimas Cousas interesantísimas E unha delas por precisamente falar Con, uh, con Lizardo Vamos a ver, primeiro dámolle as Boas tardes a Mela non Boas tardes Xosé boa tarde, sí. Moitas gracias por uh, Como a sempre, por atendernos e por estar aí Cándanos durante esta primeira Oriña de radio en galego para todos nos Ointes eh? Boas vale. tardes Xosé Boa tarde, Armando bueno, eh, Eu dicía aquí a noso amigo Armando E a toda a nosa audiencia Que sempre te preparado algunha sorpresa interesantísima E que en esta ocasión Ven a redundar sobre algo Que xa coñecíamos Que era o Plavali, me parece En esta ocasión faráremos con Lisardo, non? con Lizardo que o presidente Lizardo que é sí. unha persoa inquieta e que dá baixa linha xoven, eh, to... odiosamente xoven ¿no? porque <ríe> pues estamos a punto de xubilarnos vemos estas cousas o sea, a xente así máis juvenil con esas ansias de traballo sí. que nos promete que isto está vivo que é está... un profesor que ademais no, no, no, no, no seu tempo libre adícase a, a, a traballar neste aspecto tan interesante que aproveitar as sinerxias e as energías para poder eh, darlle vida a esa baixa limia, non? Claro, eu creo que, como dice a, o objetivo máis importante que temos aquí é poner en valor a Baixa e a Líbia porque ten potenciales extraordinarios pero que están esmolecidos, non? Uh -huh. entonces foi falta esta, esta xente tenaz que un, con talento e que sean capaces de eh, estimular eh, todas as forzas, todas estas cosas que temos aquí desde uh, unha ferramenta como pode ser unha asociación uh -huh. que neste momento está acollendo un desenvolvimento moi grande en toda a comarca da Baixa e Líbia que está levando, atraendo a personas de moito peso, non? Eu creo que son fundamentales, coxa lá no mundo da política ver a estas persoas con este talento non é como poder que podan tener, ter desde ese, desde ese outro foro, non? Mm. Pero desde esta asociación, con esta gente, esta capacidade, estas ganas de traballar e esta gente preparada eu creo que temos para baixo línea, pois, que son unha esperanza Eh, bastante considerable, no. Pues entonces... esa, esa persona está comandado ese equipo está comandado pues evidentemente por Lisardo Fernández Vázquez, uh -huh. que o presidente como decía, esto da plataforma para o Desenvolvimento social, económica e natural, sostible, cabe xa línea. Bueno, pois pues vamos a dar a benvida a este noso presidente, o profesor do Instituto en Bande. Boas tardes, don Lisardo. Hola, buenas tardes, señor Lamela. Sí. Buenas tardes. Eh, ya sabes que aquí estamos en un equipo de tres personas pues que, que necesitamos hablar contigo para que nos contes cómo se puede desde un lugar interior, como puede este de, de Baixa Límia, que es, eh, para, o sea, es un lugar paradigmático que vale eh, para ser extrapolable a cualquier parte de la Galicia interior, cómo se puede hacer crear un equipo así que pueda dar... Eh, eso poner pedir as pilas por lo menos los estamentos políticos para que trabalen, ¿no? Bueno, en primer lugar quero aclarar que non son profesor no Instituto de Badne. Ai non. No, no, no. Le vale. di con outros asuntos, pero non son profesor Vale, ah, pues, pues, a, a información que tiñamos non é correcta bueno, Recti Rectificámola e ya. pedimoslle disculpas Nada, está disculpado Xa me gustaría ser profesor Porque además é unha palabra moi bonita de profesor Desde logo Si, sí, si, sí, si sí. <risa> Bueno, eh, respecto como me preguntaba eh, Eu penso que como a todas as cousas eh, Demoslle forma eh, a unha serie de gentes que buscaban un oco Que estaban preocupados pola situación, entonces nós o que fixemos foi crear unha ferramenta, es a través da asociación na que esas xentes teñan o seu espacio. Persoas, ao menos a muller da comarca que eh, compartimos un compartimos eh unha necesidade que ha de manifestarnos ao marcho da política, aínda que claro, está faendo política porque nós sabemos pois, de algunha maneira metémonos cos políticos tamén, non? pero pero Foi eh, nada máis que eso dizer, Crear aí unha ferramenta onde todos aqueles que queiran e se sumen Pois aquí estamos, o envido sean Asociación para o Desenvolvimento Integral do Valde Limia Que comprende moitísimas actividades tamén, non? Si, sí, esto é aberto a, a tal que iniciativa De feito no nos estatutos recollemos que fora así Económico, eh, social eh, bueno, que, que abarque todos os puntos Que nos queiramos enrolar, claro está E a sede fundamental está aí en Rioso ou en Bande ou en Rio Caldo? Onde? Eh, a sede temos dan nos Chaos, porque ademais é o centro neurálsico ah. desde o que nos Chaos e un dos asociados que nos emprestou un local e ali é onde temos o, pues, a sede da plataforma Ben, e se, o sea, en que están agora mesmo metidos? E qual é a, a, a causa principal na que están traballando agora mesmo? Bueno, ahora mismo temos varios fentes abertos Sobre todo, sobre todo, eh, calei de solo industrial que acaba de publicar eh, esta junta Que ahora está en bueno en proceso de nova constitución de goberno eh, Desenrolaron o, o plan de solo industrial para Galicia E aquí na nosa comarca, bueno, pues eh, a ubicación a nos parece nos que non é a máis adecuada Entón, mm. temos isa frente aberto Temos tamén o da, o da carretera, o da estrada, o da nacional 540. Ahora tamén están rematando unha parte das obras, que é a autovía que vai enlaza cada 52 hasta Berea. Hmm. E aí hai unha parte importante que é a que nos afecta desde o remate de Casal do Bispo, onde remata a autovía hasta a fronteira portuguesa, hasta a fronteira de Lindoso. De Lindoso, eh e inicialmente había un... constaba, digamos, que dúas partes, unha delas era esta, a autovía que están rematando agora, e outra é esa que acabo de comentar, desde Casal de Visco hasta Baixo, vez, sí, sí. hasta Portugal. Eh, a parte esta, de momento nada se sabe, entonces pois, pues, aí tamén temos outro frente a ver para ver que pasa con este proyecto, con esta segunda parte do proyecto da estrada, Para cando se vai faer, si é que se vai faer, é dicir, de alguna maneira, eh, principalmente temos este frente, saindo que non descartamos outros tamén, claro está. Uh -huh. bueno, por exemplo, o das conchas, non? As cianobacterias que nos... Eh, efectivamente. Tamén, ...por aí de unha forma clara, non? Uh -huh. Efectivamente, o embalse das conchas de contaminación é un dos problemas que afectan moi gravemente a toda a comarca, e eh, aí eh, principalmente hai unha asociación de vidiños que está levando o peso do, do tema este eh, non é como plataforma pues, comarcal eh, estamos os apoiando sin lugar a dudas porque é un tema que é preocupante para toda a comarca, sin lugar a dudas Uhum. Claro, pois pues, todos estes temas que nos está plantexando uh, Agustí, ou xe perdón e xa, de alguma maneira tratamos incluso con, con personaxes diferentes, non? Como algún diputado eh, eh, que fomos desenvolvendo cada un deles por exemplo, a situación da Estrada, de que estás falando pero sí. eh, en uh, nos tramos estes que son tan peligrosos os puntos negros que hai situados aí entre Entrimo e... Eh, eh, e as conchas, non, ese treloio de as conchas, non, ese tramo eh, de aí que que tanto residente ocasiona, pois pues todo eso mmm, foi tratado e desde logo parece mentira que a Xunta, digamos, non tomara ninguna iniciativa respecto, nin aclarara o motivo por que se paralizara ou silenciara o tramo que estaba mmm, perfectamente aprobado para mmm, modificar ou mellorar esa estrada entre Berea e a frontera de Lindoso, non les Sí, efectivamente, é unha cousa que non ten explicación, pero huxe, sobre todo huxe, todo se move desde o punto de vista económico mm. Eh, mm. O, o efectivamente os puntos negros, pero non solamente esto da estrada, sino todo ademais huxe eh, todo co tema da crisis, de todo isto todo se move desde o punto de vista económico e unha disculpa máis pues, para retrasar ou para porteros ou para non impulsar todo este estes temas que como é a estrada, esos son puntos negros que, que nos vamos ahí e, eh, desde logo, temos moito especialidade de xogarlo cada vez que pasamos por unha curva destas ou por un punto disto, claro, uh -huh. está o que pasa é sempre, co disculpa do tema económico pois pues, todo se vai eh, distanciando no tempo e eh, andando largas para todo Claro, efectivamente, aunque son obras que ven sometidas a un sistema económico que no tiene nada que ver con os presupuestos actuales, non? Estas son extrapolables a 30 anos máis tarde, se van repartindo por aí, por lo tanto non ten incidencia na crise da forma que a temos ahora dunha forma eh, tan brutal como a estamos amenazando, son obras que xa se pagarán a posteriori, non? Entonces no entiendo a razón de por qué sitios están tan problemativos son estos se, se dicen un poco de parte, ¿no? Pero claro, en no, en que... va... efecto eh, sí. E, de feito, a, a estrada, na súa totalidade, estuvo presupuestada. Desde aí, claro. aí eh, estaba a presupuestada e aí aí unha... Tenos que dar, alguén nos ten que dar unha explicación donde están ou por que non se invircen eses cartas que faltan na, na zona esta, desde desde Casal do Bispo hasta Lindoso. Desde aí, xa houbo cartas presupuestadas, houbo partidas para para melhorar esta esta estrada. Claro. O que, pasa, o que pasa que a crisis ten culpa de todo. Pero da cando cando, cando se inconvenzou, eu digo que cando se convenzou todo isto, daquela non a crise estaba chea, vaia, non había, estaba gorda. Ademais esos cartos aí que viñan de, de un plan líder, non un un plan exterior que non tiñan no, por que ser. Bueno, e una obra que está non plan digamos, como se dice, tipo autopista, non? Mm -hmm. Que se cobra como sistema de pH nos próximos 30 anos, pois eh, cada vehículo que pase, a xente vai facendo cargo deses costos anuales, non? Mm -hmm. La, eh, pero no, que é especie de pH da sombra. Sí, sí. Pero realmente non ten inversión en nin os presupuestos actuales, máis que dirección de obra, por exemplo. Non? Mm -hmm. Por lo tanto, non se pode atribuir a unha crisis actual, o que poda pasar, digamos, está, con contemplado un sistema de abono que no tiene nada que ver con la crisis en este momento, tal como está enfocada. Claro. Claro. Si, sí, o que pasa é que a, a disculpa é perfecta, digamos sí, sí, Valle sí, sí, sí, como sí. anillo a dodo Se sí. eh, non houber a crisis, teñen que buscar outra disculpa sí, eh, Exactamente eh, Punto, o que pasa é que entre a crisis e a informática Pagamos estas cousas Porque xa que son os <risa> ordenadores Os que, que ten a culpa de todo sí. Ou hai a crisis, os que ten a culpa de que non haya cartos É punto sí, pelota sí, sí. O colgarse un ordenador, os cartos non aparecen Por eso claro, vale. pues. Tan algo falla nunca son as persoas, sempre o eh os ordenadores é o máis típico de lle botar a la culpa, como non aparece sí, sí, na foto. Si, claro. Para as cousas ben. Mm, no. Bueno. Vaya por Dios. Bueno, a parte agora falando outras eh Corrientes ou vertientes nese aspecto De todos os hitos Vos tamén decidides Facer algo en relación coa Actividade social, non? Por exemplo, a creación de algún tipo de actividades Relacionadas, por exemplo, co Cormagostos ou coa alguna festa determinada Locais eh, eh, Que eh, os dos poblos se, se beneficien desas Xuntanzas sociais interesantes Bueno, se si diga a verdad Mm. Eh, temas de fastas hasta ahora y no tocamos vale. porque para eso que xa os políticos se encargan deso de e ir organizando as festas dos concellos, yeah. as exaltacións de non sei sí, que, sí, as exaltacións sí. de non sei canto eso xa deixamos aos políticos que o pasan pipa con esas dos historias si, si, si está máis centrada en problemas como pode ser o tema do parque industrial Ajá. porque, porque nos temos que pensar que quitemos temos pues, eh, a baixa línea que como eles califican perfectamente non saben se definir como comarca ou como paraíso pero ten eh, unha serie de debilidades, como a falta de, de, de tema industrial, non? de, de posto de traballo, que conduzono a grandes poboación. Ten ameazas, como poden ser o lúmes, mm. a oración, a bacterias, mm. moitas ameazas. Pero ten tambén esas fortalezas como pode ser un medio natural potente, un termalismo extraordinario, e e eso conduce a todas oportunidades y entonces esas oportunidades entraría, por exemplo, o que estábamos falando antes, un, un parque empresarial que sería centrado, ubicado no sitio perfecto para que poida ser, digamos, a aproveitado por todos todas los... las inercias, claro, de todos los concellos, comunicalos con Portugal, con resto de Galicia de España, non. Uh -huh. Y o sitio existe, ¿verdad, Alisardo? y sí, efectivamente eh, desde la plataforma nos eh, preferimos eh, dedicarnos a temas que bueno que puedan ter máis, digamos que trascendencia de cara ao asentamento da población nunha comarca da Comanosa que, sobre todo, pois, adolece de iso, de que se está pois, facéndose bella, o rural vai perdendo pouco a pouco. E non é de dizer que aquí non haxa eh, posibilidades porque posibilidades hai moitísimas o que hai é que eh, polas en valor, eh, organizar sobre todo, sobre todo os políticos pois, eh, un pouco que tuveran algo de ganas e de iniciativas, pero bueno Penso que tamén é importante que féramos nós si se conseguimos que eles se movan. É, é, con la respecto eh, con respecto ao da ubicación do, do polígono industrial, do solo industrial comarcal, pues, efectivamente, e xa había un proxeto do anterior goberno e partito, cando era presidente Tauriño e vicepresidente Quintana, e xa se presentara, xa había un proxeto, xa se vinera aí, un o defeito asistín, como moita xente que o quillo, que tuvo oportunidade quillo de asistir ali a Porto Quintela, donde efectivamente se contemplaba o solo comarcal industrial ahí eh, en concreto nos chavos, que é de lobeira uh -huh. Ahí hai unha pequena planicie, reúne condición de solo, reúne condición de equidistancia de todos os consellos aproximadamente e nunca é perfecto, pero desde logo é unha, eh, pensamos que é a ubicación perfecta para que cumpla un parque empresarial para que cumpla o objetivo de asentar eh, población dar de tamén saída a todos os poucos ou algúns ou moitos emprendedores que poida haber na comarca, porque é que se sobreindustrial, agora mesmo, aquí estamos atados de pesa a maus e uh -huh. ven alguén que, que tem a iniciativa a alguén, un millonario, que te gusta isto que era por unha fábrica, pois pues, non sei de, de que, de fer paraguas e hai que ir por outro lado, porque aquí agora mesmo non hai onde uh -huh. sí, sí, sí. Bueno. Sí, bueno, no, efectivamente eu creo que este rondaría unha serie de, de, digamos, de sinerxias, non? Que se establece unha perfecta comunicación con Portugal, con o, de, de Galicia a través de Portugal, porque vivo comunicaríamos nos perfectamente desde aquí, mm. toda esta, esta parte atlántica da, de Galicia e Portugal que íamos a comunicación con Galicia, estaba ubicada no centro privilegiado e, además que o aspecto industrial que se arrendera un parque empresarial non afectaría, digamos, negativamente a, a todo o, o noso elemento primordial que, que pode ser o pode ser o medio natural, non? Sí. E quedaría por unha distancia xa determinada que non influiría para nada en toda a preservación do medio natural. Non, non había contaminación, non había ningún tipo de problema resinado por ese lado. Ademais, eu penso que penso que por ese lado tamén se pode eh, comunicar perfectamente com a non? Perfectamente, o sea que temos a posibilidad tamén de lanzarnos aí a través de Xencio de, o sea, de, de Limea, mm. pois pues lanzar unha flecha de, de, digamos, de incorporación á autovía que, que nos une con Madrid e con todo mm. con toda o resto de España. Claro, o sitio de globo é privilegiado para poder acometer unha un aspecto industrial tamén de, de posta en valor da baixa limía por esa vía mm. Claro, aí, aí sería un complemento tanto á estrada que acabamos de, de falar eh, que como tú vía chegue hasta Casalobispo mm. si esta estrada continuaran a mellora que llevan faer hacia Portugal en azar con Portugal o, o, o parque empresarial estaría estratégicamente comunicado, pues, tanto para sair hacia España como baixar hasta Portugal, es mm. ser, estaría ahí pero teria que efectivamente ser unha cousa un complemento do a outra, o sea son dúas cousas que eh, se complementarían, a vías de comunicación e o fuelo empresarial, claro está, eso. eu eh, como, como presidente da da plataforma, penso que son os dous eixe paralelos, os cavalos de batalla que temos nós agora mesmo encima da mesa. Eh, despois outra cousa que tamén tamén engadiríades sería tamén a aposta en valor de moitísimas riquezas que tedes aí, entre outras a, a, a, a non sei, a raza de, de vaca cachena e uh -huh. a outra que tedes aí abaixo máis. Eh, eh bueno. Eh, hai me parece que hai un tipo de cabra tamén eh, nesa comarca. Si. Sí. Sí. Queixos de Ourense aquí, eu. Si, si. E despois outra riqueza que hai, do, do parque to Eu penso que riquezas temos moitas O que pasa é que non aproveitamos ningunas eh, Está do parque, está a natural Temos a, o que é o tema histórico Todos estes eh, restos históricos e prehistóricos ah. Que temos o privilegio de ter Como pasar por aquí a Villanova O mm. campamento este romano A iglesia de Santa Comba Pero tamén temos outros máis Como son os naturales os, o, o forestal E que nadie fala do forestal O forestal é que on a nos mm. En concreto na zona de Entrimo Hai anos, xa se dizía, xa se expertos no tema que era o sitio onde os piñeros máis medraban de toda España sí. por condicións de altitude e de climatología uh -huh. tampouco podemos olvidar o do forestal En fin, eh, recursos temos un montón, diles, eh, o, o que me costa a min é eh, comprender porque todo eso non somos capaces, non, non somos quen de pónos de acordo, de establecer, de faer un plan de desenrolo, donde pouco a pouco vayamos asentando cousas de ir eh, millorando a situación da comarca, porque é fundamental. Temos, eh, temos o problema que temos que o asentar a población, sobre todo, xente nova, Sí. Que isto está se despoblando es E de ser... es que non vivimos no desierto dos de Sáharos Donde non hai nada sí, sí, sí, sí, E es que claro. os recursos os temos Entón, por que non somos quem? Por non somos capaces de polos en valor E eh, de parnos a funcionar E es que tampouco nadie me venía dicendo que non hai cartos Porque son un cuento chino Porque os cuartos eh, A mi má me perdona que lle diga Os señores políticos, o que a da gana Eso de que non hai cuartos é mentira Sigue habendo cuartos Porque sí. os cuartos ainda se siguen eh, tirando dinheiro Ainda se siguen faendo algo obras que non ven conta de nada, obras asurdas, obras que, bueno, que parece que nos, algúns, non entendemos o porqué de iso. Sí, sí. Como decía, como decía nun, eh, que Lin no xornal, precisamente Lin esta mañana, nun xornal, xornal galego, xornal de Galicia, que eh, por eh, falando así máis ou menos ven a ser o mismo, F eh, unha representación de gandeiros galegos con asturianos en todo o parque, por exemplo, porque podes estar a ver parque, podías ver gando, apartando. Claro, hombre. Eh que su necesita. Pois dicía, dicía un señor, é eh, un galego, un dos representantes dicía, é que en Galicia amamos máis os piñeiros cogando. Árveces. Si. Sí. En yeah, yeah, yeah. neste sentido, que é o que dice o señor Lizardo Pois, eh, é, tanse gastando cartos En cousas innecesarias Moitas veces, cando se pudiera rehabilitar Un edificio E fain facer un novo Que costa moito Fora de... En fin, que non fai xogo con nada uh -huh. E ent, entón tan tirando cartos Cando se pode rehabilitar un edificio ou un edificio Feito de pedra uh -huh. Ou nunha zona Ou rehabilitar o que son cousas Como dentro claro, deste mismo parque claro, Porque os cartos non, A cuestión de, dos cartos non é, non é O gastalos e non invertilos Que é o que se tira aquí ah, é, é que hai unha, unha cantidad de valores É... Eh... Diversi, diversificados, non, o sea desde todos os aspectos, estaba porque Lizardo fixo referencias históricos temos os geológicos, temos o medio natural privilegiado, termalismo, temos todo un sistema de encoros que pode ser tamén unha oposta en valor, sí. que son atractivos, que encaminhados dunha forma uh, inteligente, podo condeser aquí un turismo que ademais estamos ubicados tamén nunha situación unha población que nos rodea de sete millóns de habitantes a menos de dúas horas e se facemos esa carretera se, se mellora esa carretera pois a menos de hora e media de, de aproximarse a un punto como este digamos, o, un dos elementos máis destacables da, do, do medioambientalismo mundial como podes ser o parque natural do Xuresio pois claro, no claro. uh -huh. pues, todo isto pode conducir, e ademais, falaríamos de outra cousa, que era a posta en valor, por exemplo, que xa hablaba me parece que se puxo eh, as pilas no tema de porta en valor do, do Encorro de Lindoso, non? Uh -huh. le, do, Encorro le... de... do Encorro de Lindoso. Ah, sí. sí Digo... é, tamén é, un sitio, é un sitio que tamén eh, é, ten, eh, ten unha, un, unhas propostas eh, propuestas explotacións explotación, unhas actividades que se poden desarrollar en torno a ele, hai fixos un embarcadeiro que está dormido, hai non en modo xustos hai a posibilidad de montar algún camping, hai empresas que se interesan por facer puenting, por facer actividades en, en torno ao embalse de, tanto referidas como con, con, con vela como con, con deportes náuticos, uh -huh. pero está un pouco todo, digamos, en expectativas non hai nadie que que, que dé un apoio a isto, verdad Mm -hmm. Eh, si, sí, eh, efectivamente, eh, hai tantas cousas mm, para facer, hay tantas cousas encima da mesa que que o problema é ese, eh, que alguén eh, digamos, eh, eh, que non é que non ha ideas, non é que non se poida facer nada, non, eh, que hai que eh as persoas que os ten que facer, pois pues, debe de, venga, vamos e eh, eh, contar con todos os, digamos, os axentes sociais, é sobre consensuar, porque ese y otras las patas donde cogíamos nuestros Digamos que políticos ou gobernantes sí, sí. Uh -huh. eh, eh, eso O de consensuar Eso eles non o entenden para nada O de o, o de falar De por ser eh, reunidos na mesa eh, Temas e asuntos que afectan a todos pues, eh, Falar diles Chegar a acuerdos eh, Elevalos entre todos para diante no, Eso é unha cousa que neste país eh, Tamén parece que é unha cousa que Somos alérgicos a, a, a falar ya, o, Digo alérgicos por un, utilizar Outra palabra uh -huh. Somos reticentes non? a xantarnos a chegar a acordos, a falar a ver por onde tiramos da milla maneira non, é que cada un, pois, pues, un pouco eh, o que falamos sempre, o típico reino de Taifas cada un fai a súa garra por onde pode eh, e así nos vai tamén, en certo modo, claro sí. Sí, Lizardo, creo que vas de, de acuerdo conmigo cos políticos eh, a falta de, de atención digamos de, de estar atentos ao que pasa na baixa línea eu creo que ten eh, un elemento que é decisivo falta de poboación, falta de votantes entonces non dá para grandes diversións e grandes esfuerzos mentales eu creo que vai por aí o tema Si, sí, eh, non contamos para distancias de arriba non contamos o población somos bastante poucos, iso eles, pois, tenos aquí medios olvidados, por telo de alguma maneira, pero para iso teñen que estar os políticos pequenos, que son os, os que están ao pedecal, son os que eh, levan os consellos, para fazer revertir esa, eh, esa maneira de fazer as cousas que tenos de arriba. Eles son os que se teñen que consensuar entre todos, tirar, non, non separar, non dividir, senón xuntarse, eh, fazer forza, presentar proxectos comuns, cosas con sentido comuns, porque eh, non fai falta ser moi estabilados para ver que eh, cada un tira por o seu lado. Cando hai un proxecto que nos afecta a todos, eh, parece que llevan a buscar a peor ubicación posible, Uhum. entonces un pouco, esos son os de aquí eh, tirando tamén das asociacións porque non ten máis en contra tamén as asociacións, tanto as de veciños como estas nosas, que, bueno, xa un pouco máis a nivel de comarca, pero eh, as asociacións tamén son moi importantes, eu sempre digo que son o motor da sociedade, eh, onde se coziñan as cousas, onde salen as necesidades eh, de é de aí, que pasa é bueno eh, os políticos, pois, bueno, eles enredan nas pequenas cousas, que sobre todo o que lhe interesa a eles é o tema dos votos e todo o que lhe genera a eles que de perspectivas de rentabilidade electoral, pois pues, hai un obxectivo, todo bueno, o que non vaya por aí, pois pues, bueno, pues, un pouco máis relajado, solamente se si fai si se vai, só se si é necesario, se non pois, pues, eh deixan que pase. Vale. Bueno, pero é sí, opinión, non sei. Sé. Sí. Pero bueno, hai a suerte de que mañán somos eh, <susurra> os que voten en Galicia pois pues, son importantes. Si, é unha democracia. El... Pero despois acabou o conto. Si, sí, eh segonde <risa> tuve a visita de algúns políticos que pasaban aquí por a miña casa por la por la miña aldea onde eu vivo e digo lle caray, vindo por aquí significa caen eleccións porque só veen só veen cando hai eleccións despois ya no se acuerdan más de non pasar van para hacer una ruta de senderismo, ¿no? No, <risas> ni siquiera preguntarnos por aquí a ver si podemos faer algo o no podemos faer algo, que podemos faer o que no podemos faer vale. o vámonos reunir nada, nunca nada, un político se dice hoyes, por aquí. A ver, que vamos a ver qué podemos faer entre todos, no. Siempre family les... Que el, sí, non sei se é normal, claro, non é claro. normal Pero bueno, sí, pero, efectivamente para, para zona de que a Baix Desde cando venen os políticos Cando se solta un águila real ou eso non? Sí. Ah, si, sí, porque tamén venen os fotógrafos sí, Os claro. fotógrafos? Si, si, si Termina a fotografía... Ah, hai paisaxes de, extraordinarias para sair. Un restaurante importante daqui e de aí desaparece que nunca máis son bonita águila, nin deles, non? Pero, eh, pero hai un fondo megalítico eh, de, de, de paisaxes extraordinarios que para poder sair na foto... Claro, o fondo é precioso, é que tamén se non fora así podíamos fazer os despachos de San Caetano ou dos despachos que claro. de ten as delegacións por aí no Orense. É sí, sí. claro, como ali non se pode fazer a foto con ese fondo, entonces non se queda má remedio. Sí, claro. Si non, non o conocían siquera, eh. estou seguro que nin vinen aquí, se si non fora por culpa de eso xa foían todo ali. Se pudieran faltar a águilas, las de o no parque de San Lázaro. Ah, sí, entonces sí. <risa> é máis constar que, que, que águia boa e que non xuresca claro. non dos ideas porque hoxe con os fotomontajes podes fazer cualquier cousa sí, eh? sí, sí, sí, sí. sí. <ríe> tamén é verdad bueno pois eh, eu estou encantadísimo de de ter esta conversa con vos os dous tanto José como Lisardo e a verdade que os nosos aintes seguro que algo de novidade toparon Hombre, na, nosa, e tanto. na nosa conversa de hoxe e agradece moito moitísimo que perdera un bocadinho de tem, do seu tempo que de lecer quizáis ao millor ou de traballo, porque, eh, bueno, dedicar parte do, do, do sábado para falar connosco en galego aquí, precisamente no noso humilde programa, para non ser un grande honor. Hombre. O placer foi meu, isto eh, non é perder o tempo, sin lugar a dúda, isto é un gustazo eh, poder falar, eh, que nos escueten máis xente, e invítalos tamén se son de aquí da comarca, ou inda que estean fora, se son de Iquina, que estean fora que se poidan unir tamén ao noso proxecto se lle parece interesante. Moitas gracias. Tendes unha páxina para que a xente poida... Si, sí? a... a... Efectivamente Pois é, é que fai falta darlle publicidade Porque, a parte de que nos escoiten Máis ou menos aquí no, nosa, no nos entorno Tambén nos escoitan por internet E tamén é, se sabe que agora mesmo estás emitindo eh, Moitas persoas É Facebook Exactamente, moitas persoas se comunican Por lo tanto, aí vai o enderezo eh, Ademais é de nova creación sí. eh, Podenos ver en internet Plataformabaixalimia.com eh, Plataformabaixalimia.com uh -huh. plataforma Sí, eh, no Facebook tamén, plataforma Baixa Linha. Por plataforma Baixa Linha nos poden eh, se poden por en contacto connosco en internet en calquera destes dos temas, en, tanto na na páxina web como en o no Facebook, plataforma Baixa Linha. É de recente creación, sobre todo a, a página web, pero aí estamos todos para mellorala. Bueno, pois eh, xa saben, hai que meterse para poder falar, saber das cousas que falla a plataforma Xoxé, sempre nos das a ledicia de poder falar con alguén interesantísimo, en este caso queda, polo menos nos quedamos moi satisfeitos e ti, pois, pois eu, aquí estamos na Baixa pois, buscando que, que haxa xente con estas iniciativas Eu alegrome me de que sexo unha persoa xoven, unha persoa con, estas, con esta sabenza de que este ao frente de todo e que fale pois, a realidade, o que é a realidade. Porque unha, uh, cando atopas xente así, desde logo que te, eu quedo moi ben, Moitas gracias pola parte que a mí me toca. Ben, pois aquí estamos a disposición. Bueno. Pois, gracias, Elizardo, por acompañarnos aquí Moitas gracias, José gracias vos, Moitas gracias, Elizardo Vamos a poñer un bocadinho de música para despedirvos eh, Porque o noso programa, xa sabedes eh, Esto... Ten esta, esta velocidad, Velocidade de horario mm -hmm. Moitas gracinhas E hasta outra semana, José Hasta a próxima semana